Du lytter til Radio 24-7. Den originale daleradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er det nemlig nok en gang blevet tid til Danmarks eneste holdningsborgerne mediemagasin Q&A. Jeg tegner mig for ad i programmet, og med mig Mikkel Andersen i studiet er medverden, der både kan forkortes og tiltales Q. Henrik Fortrup. Nemlig... Er Berlinske og Flemming Rose Ruslands nyttige idioter? Det mener journalist og tidligere tillidsmand på Berlingske og Østeuropa-ekspert Uffe Gardel. Han har over flere omgange angrebet Berlingskes skæft for at lægge spalteplads til debatindlæg for Postens tidligere kulturredaktør Flemming Rose Indlæg, som er blevet hyldet i russiske medier, men som Uffe Gardel mener er voldsomt fejlbehæftet. Normalt har Liberale Alliance ikke meget til overs for statsfinansierede medier, men nu har de som lavet deres eget. Det er en podcast betalt af nogle af de ganske mange støttemillioner, som ruller ind på partikontoen fra statskassen hvert år. Vi spørger kulturministeren, hvordan det hænger sammen. Er dækningen af nye borgerlige overdreven og følagtig. Det er, hvad en række debattører mener. De anklager medierne for at give det lille parti, som end ikke er repræsenteret i Folketinget, alt for meget taletid. Hvilket Søren Ville og David Træs debatterer om emnet lidt senere i programmet. Mere end to tredjedel af alle debatindlæg trykt i information i oktober måned var skrevet af mænd. Men langt de fleste af de indlæg, der blev indsendt til avisen, de var også skrevet af mænd. Det ønsker avisens debatredaktør at gøre op med, og hun opfordrer på det kraftigste kvinder til at skrive flere debatindlæg og indsende dem til avisen. Men hvad er det egentlig, kvindelige debatører kan bidrage med, som mænd ikke kan? Og hvad er problemet i, hvis færre kvinder skriver, end mænd vælger at bruge deres tid på at kvævolere i klummer og brev? Du lytter til Radio 24 /7. Den 15. oktober havde journalisten og debatøren Flemming Rose et indlæg i Berlingske. Heraf fremgik det, at Rusland har den højeste økonomiske vækst i Europa. Det var en fejl. Selvom Rusland virkelig har høj vækst, er det ikke den højeste i Europa, og såvel Berlinske som Rose har senere beklaget denne fejl. Det er ikke stillet debattøren og journalisten Uffe Gardel tilfreds. I flere indlæg på de sociale medier har han skarpt kritiseret Berlinskes brug af Rose som skribent. Gardel mener, at Rose er med til at, citat, hvidvaske fake news. Ja, velkommen til dig, Uffe Gardel. Tak. Og også velkommen til Berlinskes debatredaktør, Pierre Collignon, som er med på en telefon. Tak for det. Gardel, hvad er problemet egentlig? Hvorfor må Berlenske ikke lægge spalter til debatindlæg, som du tilfældigvis er uenig i? Det må de da gerne. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg påpeger bare, at de debatindlæg, der er blevet bragt indtil nu af Fleming Rose om Rusland, de øh, enten er fejlbehæftet eller manipuleret. Det er det, jeg har kritiseret. Og grunden til, at jeg er blevet ved at kritisere, er, at Berlenske er blevet ved at bringe dem. Og så kan jeg jo passende spørge dig, Pierre Colin hvorfor bliver I ved med at bringe fejlæg, der i hvert fald, hvis vi skal tro, at Uforgardel er fejlbehæftet og manipuleret? Jamen altså, for det første, hvis vi har bragt noget, hvor der er en fejl, jamen, så er det jo beklageligt. Og, og så retter vi jo fejlen, og det har vi jo så også gjort. Øhm, men øh, jeg genkender ikke øh, det billede, som Uforgardel tegner af, af Fleming Roses øh, indlæg øh, her, nummer to, for at være manipulerende. Og vi har selvfølgelig bragt det, fordi vi synes, det kan være en interessant vinkel, en interessant stemme i debatten. Det er jo sådan, at opinionsstof er jo holdningsstof, og der er det vigtigt at bringe forskellige holdninger frem. Og det, der er noget her for skribenten, det er at forsøge at tale om, hvor stærk eller hvor svag er Ruslands økonomi egentlig. Og det er vigtigt at vide, hvis man skal forholde sig til et land, vi har et fjendtligt forhold til, som vi har med Rusland. Altså står vi over for noget, der minder om Sovjetunionen, som var et falitbo? Øh, sådan bliver Rusland nogle gange beskrevet øh, senest i en leder i Jyllandsposten i marts 2018. Øh, så er det det, vi står for, eller står vi over for et land, der har mere robusthed? Altså, det er sådan set meget at vide, også hvis man er meget Ruslandkritisk. Men Uvegard, lad det ikke færdigt nok? Altså, vi får en beskrivelse af Rusland som andet end en falent en, en stat. Altså, at Pierre glemmer jo her, at der har været taler tre af debattenlæg af Fleming Rose, og de to af dem har vagt voldsom opmærksomhed i Rusland. Det ene i en sådan grad, at det er at blive problematisk for Danmarks forhold som stat til Rusland, og den danske ambassadør måtte ud helt usædvanligt på russisk og dementere og fortælle russerne, at det passer ikke, hvad der står i dansk. Det, det, første, det første indlæg var et indlæg, som øh, hævdede, at, øh, at man kunne få øh, regeringen plandaget hjemme og indføre en lov, som ville gøre det strafbart med op til 12 års fængsel og mene noget forkert om Rusland. Øh, det næste indlæg hævdede så, at Rusland havde haft den højeste vækst i Europa. Øh, det var tal, som Flemming Rose byggede på, eller en han byggede på tal, han havde fundet, øh, jeg fulgte nemlig hans kildelink, at Pierre Collignon tydeligvis ikke havde ulejlighed som med, før han bragt indlægget. Uh, Fleming Rosa havde linket til en russisk trold, der kalder sig The Destroyer of Illusions, som skrev på et uh, obskurt uh, debatsforum uh, og i øvrigt mest blogget eller postet om, uh, uh, med, med antisemitistiske og antisemitiske og, uh, geopolitiske og Obama er jøde, der venter os en stor krig, og ting som det er. og så havde han så også postet, at de har talt. Så det vil sige, vi ved altså dels, at hverken Berlindske eller Fleming Rose er interesseret i at tjekke de tal og de kilder, de gruer, og vi ved også, hvad Flemming Rose læser, hvad han synes, det er interessant. Skal Femme vi det have et ind her? Fordi det, det er jo sådan rimelig hårde beskyldninger, der rettes mod, mod din aviser og eller et eller andet sted også mod dig, Collignon. I tjekker simpelthen ikke, hvad der, bliver, hvad der står i spalterne. Hvad, hvad siger du til den beskyldning? Jamen, jeg, jeg synes, det er sådan noget underligt noget at høre fra, fra Uffe Garvel. Jeg forstår ikke helt øh, behovet for at, at tale til folk og om folk på den måde. Øh, altså at sige, at jeg ikke er interesseret i at øh, tjekke vores kilder. Det synes jeg simpelthen er under lavpunkte. Du gjorde det ikke? Det, det, øh, det er jeg da godt klar over, at det er derfor, vi har reprægt en rettel. altså Altså, fejl sker. Men, men ifølge <gårde> Uffe Gartel <gårde> Uf. Uf. handler det jo mere, Per Guglund, end bare den der fejl med, at Rusland er det, det, det er land med mest økonomiske vækst. Jeg må forstå på Gartel, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men ifølge Gartel var det en perlerække af fejl i forsømte... Vi taler, vi taler om to rettelser, som vi har bragt, og som jeg virkelig er ked af at skulle bringe, jeg hader at bringe rettelser. Øh, og, og det har virkelig ærvet mig, det her. Og der synes jeg, at Uwe Garls øh, øh, virke her er jo rigtig fint i at påpege fejl. Det kan jeg godt lide. Øh, øh, det er bare lige det næste træk, man så foretager her og, og begynder at sige, at vi skulle være fuldkommen ligeglade. Det kan jeg ikke lide at høre på. Øh, det, det, det må jeg sige. Der er øh, bragt her to fejl, og det burde vi redaktionelt have fanget. Det gjorde vi ikke. Det er for dårligt. Øh, ja, det, det må vi tage på os. Øh, det næste, det så handler om, er jo så, øh, kan man overhovedet diskutere øh, Rusland øh, uden at, at blive beskyldt for at, at være enten en trold eller en nyttig idiot eller en propagandist. Altså, det er jo alle de ord, som Uwe anvender øh, mod folk, der mener noget, der ikke er lige det samme, som han synes. Du og Flemming Rose må for min skyld mene, vel, hvad I vil. Øh, man kan ikke øh, validere meninger, men man kan validere fakta. Meninger skal fremsættes på grundlag af faktiske fakta. I har nu øh, valgt at bringe tre indlæg af en debattør, som øh, temmelig systematisk bruger øh, falske fakta eller manipulerede fakta. Det er et valg, I har øh. Der er braks to ting her, der er forkert, som vi har rettet. Og det er vi enige om. Jeg forstår ikke, hvorfor du bliver ved. Og, og sige, at det handler om alt muligt andet. Altså, jeg er jo fuldt enig i, at tingene skal være valideret. Og det er også derfor, vi har rettet Men, det. Så, og sådan, sådan er det jo. Altså, det, der sker jo fejl. Men Garten, det har vi så ret. nu har jeg egentlig godt tænkt mig at faktatjekke dig, fordi du skriver i, i noget af det, du har skrevet på, på, øh, på de sociale medier, citat, at man fodrer en venligt sendet skribent med russiske kilder, og den venligt sendede skribent, det er altså Flemming Rose. Er det en viden du har, eller er det bare en teori du har? Ja, det sagde jeg jo indledningsvis. Uh, Flemming Roses første datalink uh, til hans uh, blog nummer to, uh, den der var. Den, der påstod, at Rusland havde haft den højeste vækst i Europa, det har Rusland så ikke. Uh, Rusland har faktisk den laveste vækst af samtlige uh, tidligere Sovjetrepubliker, bortset fra Ukraine, hvis lave vækst, skyldes den krig, Rusland har påført landet, uh, eller de uh, uh, det ligge. Men det kilde gik, som jeg siger, til en russisk trold, altså en, der kaldte sig The Destroyer of Illusions, men som tydeligvis var, uh, var russer, fordi man kunne se, at uh, nogle af de skærm, hvad han hentede ned, uh, havde kyrilliske bogstaver og havde russisk tekst. Men det er jo ikke helt det, jeg om, fordi du skriver overret, i, I andre, altså dem, der læser med dig på de sociale medier, i andre skal have med egne øjne og se, hvordan det russiske propagandaapparat arbejder. Først fodrer man en venligstændig skribent i vesten med russiske kilder. Der antyder du jo, at det er russerne, der er kommet til Flemming Rosa og har øh, håndfodret ham med fejlagtige oplysninger. Ved du, at det er sådan, det foregår? Det ved jeg ikke, men det er en meget obskurt, fordi du så? det er sandsynligt, at det er sådan, det foregår. Men, men det er det så, er, her en... er vi så er i gang med et fakta -check, ikke? Ja, det er fint. Og det at det, ikke... det sådan, det foregår, okay. for det er en obskur blogger på et obskurt debatforum, jeg aldrig har set før. Okay. Æh... Må, må jeg sige noget? Ja. Altså, fordi altså, nu, nu er der jo, det er sådan i radioen, der er jo tre debatindlæg. Og øh, den kommentar, som Uwe Gartel her hede om, at man har fået en venlig sindeskribent. Den gik på det tredje debatindlæg. Og her er de kilder, der er i det debatindlæg. Det er Bloomberg, The Wall Street Journal, The Verdenskribent, The Waterhouse, det The Economist, The Wired og NFM rapport Og så er der en liggende russisk meningsmålingsinstitut. Og så siger Gartel om denne klumme, at der er udtryk for, at det russiske propagandaapparat har fodret en venlig sindeskribent. Det er vildt. Jeg taler her om det generelle indtryk, eller den konklusion, man må drage på grundlag af de her tre bloks eller klummer, som vi har bragt med kort interval. Uh, det gik galt allerede med den første, husker du, hvor Flemming Rose var ude og påstod, at man nu vil få 12 års fængsel for at være Putin-venlig i Danmark. Så øh, den, og den gik, Journal, den gik rundt i russiske, russiske, russiske? russiske medier i en grad, så den danske ambassadør måtte ud du, på russisk lige, og sige, du, du det passer hold, hold, hold, ikke, hold, hold. hvad der står i Berlinsket. Det er helt usædvanligt, det er helt ekstra net, at en dansk ambassadør øh, må gøre sig noget. Jeg det, kan det skal, komme lige, det skal det. lige have, at har lov til at svare på. Jamen, altså, altså nu, nu, nu skifter vi jo lige spor, så hopper vi lige tilbage. Fordi nu kan du ikke lide, at, at det, det er sådan lidt ubekvendt, at du har beskyttet en mand for at blive fodret med russisk kilder til en historie, hvor der er et vestlig kilder. Altså, hvad, altså, du skal jo dokumentere din påstand. Hvis du siger, at din mand er propagandist og bliver fodret af et propagandaapparat, så må du også kunne godt gøre det. Det fremgår jo det det det tydeligt af det link, han brugte i sin blog, den første, der handler om økonomi. Det fremgår vel kun, at han har brugt det i den kilde, før du beskriver den netform. Der er vel ikke noget, der indikerer, at han er blevet fodret i nogen som helst hans senere. Det, det er din påstand, som det du skal jeg... levere belæg for? Jeg, jeg tvivler på, at han har fundet det af sig selv. Det, det vil jeg i hvert fald blive rystet over, men hvis kunne... det var noget, han faktisk lå at fulge med i. U Ufgarten, vil du ikke godt kunne forstå dem, der tænker, at nu, nu er du sådan meget, meget hård i forhold til, at Berlind skal ned og, og skal tjekke enhver påstand. Rimelig synspunkt. Men, men skal du så ikke selv uh, walk the talk? Jeg synes ikke, jeg er vældig hård jeg har for eksempel sagt, og det genser jeg gerne, at det er vigtigt at høre folk, der har skal vi sige, andre synspunkter på, øh, på Putins styret og på Rusland inden de gængse. Øh, og det er fint, at vi tager den debat, som Pierre Kolinov ønsker at tage. Men vi tager den ikke øh, øh, ret godt på grundlag af falske fakta, eller fordrejet fakta, eller manipulerede fakta. Og det er det, som øh, Bernerske og Flemming Rose desværre har valgt at gøre her. Er det et problem? Ja, undskyld, altså, altså, nu, nu kan vi jo blive ved med at tale om den, den fejl, som vi har uh, beklaget og uh, opret en rettelse på med det her latterlige link, uh, som, uh, som Rose havde brugt uh, helt enig i. Åh, godt, du påpegede det. Tak for det igen. Men altså, at til angreb på en klumme, hvor man citerer Bloomberg, Wall Street Journal, Verdensbanken, IMF, Reuters, The Economist, og så siger du på grund af den, at her har vi uh, nu... Uh, et øh, bide på at bænke nyttige idioter for russisk propaganda. Fordi en mand har skrevet med grundlag i disse kilder at, at Rusland ikke er ved at gå bankerot. Ja, det siger så, jeg den, på grundlag af tre øh, klummer i nu har bragt af fem roser. Jeg, jeg gentager mig selv, og det undrer jeg over, det skal være nødvendigt. men det er det så øh, det er det samme det er jo ikke indtryk. ikke russiske kilder. Øh, nej, men de det er jo. russiske kilder af Bloomberg og Wall Street Journal Nej, nej men, men det har jeg, jeg heller ikke kilder. påstået. Øh, der sker det, at... Det er jo det, du skriver på Facebook. Men, at det er Mås råd, råd, råd, måske jeg lige, jeg tror ikke, vi kommer så meget længere af den her vej. Jeg, indlæg, jeg tror lige, jeg vil bryde ind. ind og stille et enkelt spørgsmål til, til dig, Pierre. Altså, det er jo sådan en underlig gråzone, det her opinionsstof. Og du er jo min chef i anden sammenhæng, skal jeg jo huske at <laughs> nævne her, hvor jeg skriver selv klummer i berlinske. Men hvad er egentlig politikken for at faktatjekke debatindlæg? Hvad, hvad er det egentlig for en procedure, der går i gang der? For Jeg har ikke, må jeg indrømme, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har været inde på Jeg har ikke lagt mærke til, at at, at klum, min klummer er blevet faktisk men det er måske, fordi de aldrig tager fejl, det vil jeg da naturligvis håbe, men, men, men hvad, er det, hvad, hvad er det egentlig for, hvad er det for en proces, der finder sted på Berlinski i den her forbindelse? Der foregår den proces, at vi selvfølgelig skal, uh, vi skal jo beslutte først, at et synspunkt relevant. Uh, synes vi, at, at det bidrager med noget? Det er det første, og så uh, kigger vi på, at synspunktet er underbygget. Uh, og der er det jo klart, at nogle af vores uh, faste folk, har vi jo sådan en tillid til, at vi uh, ikke går... Uh, Lige så kritisk ned i alle detaljer, som jeg gør, når der kommer en skribent ind af døren, som jeg aldrig har hørt om før. Men jeg afviser mange uh, det på det grundlag, at jeg ikke synes, der er nok dokumentation. Og jeg er enormt ærgerlig, når der slipper noget igen, Og derfor er jeg også ked af de her fejl, uh, som er begået her. Og jeg, jeg kan jo kun gentage, at jeg beklager dem. Men, men så, pia, så, det, så det er en rimelig mig, høj det, fejrere, det er det ikke? To ud af tre klummer? Altså, Flemmer Rosa har skrevet langt flere klommer end det. Ja, nu har han skrevet tre klommer om men... Rusland. De to af dem har været fejlbehæftet, I den ene har den danske ambassadør så dør, måtte gribe ind. Hvad synes du om Jamen... det? Jamen, det har jeg sagt, Jeg synes jeg, jeg? er død ærgerlig over det. Altså... Altså, det, der, det... Selvfølgelig er jeg det. Det, jeg undrer mig over Fjern, det er, at avisen, at du ikke selv føler et ansvar for det misbrug, der er sket af jer her. Selvfølgelig føler jeg er et ansvar, men hvad er det, du mener, at jeg skal gøre i den her situation, når, når, når nu... En, altså, mit, mit, mit misbrudt, du taler om, på lige forklare det. I er nu øh, to gange af Flemming Rosa, to gange blevet brugt af russisk presse med udgangspunkt i Ria Novosti, det store statslige nyhedsbureau, som er en del af den her, hvad der siger, Svortnya organisation med Russia Today osv., øh, som har brøjtet hans artikel ud over hele Rusland og fortalt, at se her en dansk journalist, der skriver i den danske avis Berlinske, et sådan og sådan og sådan. Det er jo et misbrug af jer. Jeg går ikke ud fra, at det er et brug, jeg ja. ønsker, og så er det derfor det er et misbrug. Altså, Oplever du, du en, ikke jamen, jamen. selv at have et ansvar for det misbrug? Ja, naturligvis. Jeg har først og fremmest et ansvar for, at det, vi bringer, er korrekt og overblikket. Og derfor skal vi ikke lade sådan nogle fejl passere, som er sket her. Det næste er, han er mand, der skriver uh, en vurdering af Ruslands økonomi. Uh, den vurdering uh, kan du være enig eller uenig i. Det er en vigtig debat, og der sker vi så, det er det du så viser nu, at den blev misbrugt i russisk presse til, at der er nogen der så uh, kan føre det til, at uh, man taler positivt om Ruslands økonomi. Det er jo den risiko der er, hvis du prøver at have en savlig og sober debat, så vil der være en propagandist på den anden side af hegnet. Det, det vil sige noget af det du siger. Det vil sige, der har du så... ikke noget ansvar for, eller hvad? Jeg forstår ikke, hvor ligger dit de ja. ansvar? Mit ansvar ligger selvfølgelig i at sørge for det, jeg bringer. Men nu har ikke lige Nej, men Lad mig lige gøre det færdigt. Ja, ja. Vi, er, vi de har jo her en situation, hvor for eksempel uh, IMF's uh, uh, leder, uh, Christine Lagarde, har lige været ude at rose og russisk økonomi. Det bliver også citeret af Ria Novosti i Rusland. Og det bliver selvfølgelig også brugt til at sige, hey se, hey, IMF synes, vi klarer det godt. Uh, det er jo, hvad der kan ske, hvis du skal prøve at udtale dig om et lands økonomi. Øh, må jeg så ikke citere øh, IMF-direktøren for det? Fordi det kan blive misbrugt i Rusland. Altså, vi skal også passe på, at vi ikke er angst for, at, at nogen i en propaganda-øje øh, øh, med i et andet land misbruger ting, som vi siger. At, at vi holder op med at prøve at forholde os sagligt til det der forhold. Men som jeg forstår, Ufugarten, så er det jo ikke bare. Det er angiveligt misbrug af rose der er problemet. Nej, det er ruse selv, fordi Uffe Gardel, du kalder Flemming Rose, og nu citerer jeg, syst for at være systematisk uvederhæftig, når ja. det handler om Rusland. Systematisk. Ja. Ja. Altså, nu har vi snakker om to fejl, men, men, men det, jeg må forstå, at der er sådan to, en nærmest to fejl, systematik og en dog, i det. To fejl, og den sidste klumme er fuld af, skal vi sige, at korrekte fakta men på en tendentiøs måde. En særdeles tendentiøs måde. Og det er det, er det du øh, lægger til grund for at kalde ham systematisk uvederhæftig? Ja. Og hvad, hvad siger du til det, Pierre Coulignan? Er det så noget, der får dig til at overveje, om Balinsk overhovedet kan bruge Flemming Rose som, øh, som debatør? Jeg kunne også spørge, hvad er hans kvalifikationer for at være debatør på det område? Altså, Flemming Roses kvalifikationer med inden i Rusland. Han har boet 12 år i landet, har skrevet om Rusland i overviset. Æh, det er, øh, han har skrevet bøger om Rusland. Øh, han har været russisk korrespondent for flere medier han, han, han ved meget om Rusland, så i dag det er det jeg tryg ved, øh, men han synes, at hans kvalifikationer øh, jeg er selvfølgelig utilfredse med de to veje. Men, men, men, be, be, men betegnelsen er systematisk det, hæftig, Hvad tænker du om den? Vi, jeg synes, det er, er ubehæftigt at påklistre andre mennesker den slags prædikater på så løst grundlag. Per, jeg har det, faktisk dokumenteret dig. Jeg har fundet 4-5 fordrejelser i øh, den sidste klumme, øh, hvor der ikke er tale om fejl, men om klare fordrejelser. For eksempel, hvad er det for en periode, man ser på, når man måler Ruslands økonomi? Husker man at fortælle, hvordan det går i dag? Det går øh, ikke så godt. Husker man at øh, sammenligne med nogle lande, man kan sammenligne med? Øh, det er simpelthen en måde, som man ikke vil acceptere på banen, at en skrev... Du, du har lige påstået, at, at Femme Rose skrev, at han ikke oplyste, at det ikke gik godt i dag. Nu læser jeg lige op, der står. Jeg står med klubben her foran mig. Der står ordet, ja, det går ikke godt for russisk økonomi, komma, og væksten ligger lige nu under det globale, globale gennemsnit. Det ligger ikke alene under det globale gennemsnit. Øh, men det, men, men vi, vi skal ikke fylde det, hvor sagt, op, man betaljer russisk går økonomi. Godt. Der Æ... står i klubben, det går ikke godt. Vi bliver nødt til relativt øh, brutalt at afslutte øh, diskussionen her. Jeg har en mistanke om, vi ikke når, opnår nogen enighed uanset, så den kan eventuelt fortsætte i Berlinske Spalter. Men i hvert fald tak, fordi du kom. Journalist Uffe og også tak til dig, okay. fordi du medvirkede på en telefon. Pierre Collignon, debatredaktør på Berlinske. Du lytter til Radio 24. 7. De er ikke bange for at stikke snuden frem for at træffe upopulære beslutninger, nogen vil sågar mene, at de trives imod vind. Du lytter til frirummet, en podcast udgivet af Liberal Alliance. Til alle jer, der gerne vil vide mere om politik og mennesker, om værdier og om alt det, der kom, før de store tanker blev til konkret politik på Christiansborg. Ja, sådan lød det, uh, da uh, fra Liberal Alliance Line Ernlund, forleden uh, åbnede for podcast nummer 3 fra Liberal Alliance, og der er nogen, der har bemærket det øh, som et lidt usædvanligt skridt al den stund, at denne her podcast er finansieret af de partistøttemidler, som Liberal Alliance også modtager. Øh, vi skulle have Mette Bock, som jo er med af Liberal Alliance, og man samtidig kulturminister igen på en telefon. Mette Bock, forstår du den undren? Jeg synes, det er fint at diskutere det. Altså det spændende principielle i det her, det er, hvorfor er det, at flere partier er begyndt at lave deres egne medier? Det er sådan set en meget uh, interessant diskussion, og det kan man diskutere med Liberale Alliances podcast, og det kan man diskutere med, med mange af de andre øvrige partier, som, som også laver deres egne medier nu. Det, jeg synes, der er afgørende her, det er jo sådan set, at der ikke er nogen, der kan være i tvivl om, hvem det er, der er afsenderen. Det er Liberal Alliance, der har lavet den her podcast, og det er Liberal Alliance, der står som afsender. Øh, så ved jeg godt, at det har været øh, anklægtet, at partierne får partistøtte, og er det virkelig sådan noget, som den støtte skal bruges til? Det synes jeg er helt fint at få det diskuteret. Vi bruger vores partistøtte til mange forskellige ting, inklusive leje og radiostudiet, så vores pressechef har lavet. De her podcasts, hvor tanken er at prøve, øh, som Line siger i sin intro her, at øh, tale noget om værdier og mennesker, og hvad det egentlig er, øh, der ligger forud for, at vi er blevet politikere. Og i øvrigt så vil jeg godt lige sige, at vi går jo sådan set i, i vores parti ind for, at man skal afvikle partistøtten. Men så længe den er der, så bruger vi den selvfølgelig så godt som vi kan. Jeg kan godt lige tænke mig at læse et lille øh, indlæg fra øh, Twitter, opskrevet af øh, en kommentator på Finans.dk, Magnus og han skriver følgende. Jeg var rørende enig med Liberal Alliances Henrik Dahl, dengang han i 2016 revsede alternativ for at lave ligegyldigt offentligt projektmageri for skattekroner. Nu er det så Liberal Alliances tur til at brænde skattekroner af på tomt arbejde og offentligt projekttyveri, og så tilføjer han så, åh, hvad magt gør. Hvad siger du til så sådan noget, med det bog? Det synes jeg er noget pjat. Hvorfor? Øh, fordi øh, skal vi så her må vi heller ikke bruge øh, vores øh, partistøtte til øh annoncer, eller til plakater, eller til øh, alle mulige af de andre ting, som man bruger sin partistøtte til. Jeg synes, det er væsentligt, at vi diskuterer det, og har lov til at have sin mening om det. Men det afgørende, det er jo sådan set, at der er en klar og tydelig deklaration på, at det her, det er Liberale Alliance, der afsender, ligesom det er det, når andre partier laver deres egne medier. Og jeg vil sådan ønske, at man, altså jeg diskuterer gerne det her, vi kan godt bruge altid på det, men jeg synes faktisk, at det mere principielle spørgsmål er mere afgørende, nemlig, hvorfor gør partierne det her? Altså, hvad er det for en relation, der er imellem medier og politikere for øjeblikket? Den er i hvert fald udfordret. I morgen skal jeg deltage i journalisternes fagkongres, fagfestival og blandt andet diskutere den tillidskrise, der er. Det synes jeg i hvert fald er en spændende diskussion, man også skal have. Men som sagt, jeg diskuterer fortsat gerne jeg ja, ja. vores egen podcast, men, men, men, fordi men, ikke det. Nej, nej, det er enden. fint. Men, men er, det, er det noget med, at I bare vil have at i vil have en podcast, hvor du er, sikkerhed, er sikker på, at når du kommer ind, så får du ikke stillet kritiske spørgsmål? Nej, da. altså nu den samtalepartner, jeg havde i den podcast, jeg var med, det var sådan set en massen. Ham har jeg haft et skilt sammenstød med, øh, og det har jeg også fortsat. Men, men hele pointen med at lave øh, den her øh, podcast fra vores side, øh, der er lavet tre indtil nu, hvor øh, forskellige af vores politikere taler med folk udefra. Det er sådan set et forsøg på at tale om værdier og mennesker. Og hvis jeg nu igen må prøve at gå lidt videre, hvorfor er det, at man overhovedet føler, at det er nødvendigt? Jeg tror faktisk, at mange politikere tænker, at der er, der er et eller andet, der gør, at vi... I hvert fald øh, ret ofte bliver fremstillet som maskiner, som formentlig har noget odiøst øh, i ærmet, som prøver at snyde andre osv. Og, og det handler ikke om, at vi ikke som politikere skal kunne tåle kritik. Det skal vi helt sikkert. Men det der med at få tegnet det mere nuancerede billede af, at det er sådan set os helt almindelige mennesker, <laughs> af kød og blod, som tænker og føler øh, og resumerer øh, og har holdninger, det er måske noget af det, som vi synes, vi kan savne lidt en gang imellem. Og så laver man det her, ikke som et korrektiv af det, der foregår i den almindelige presse, men som et forsøg på at nuancere det, og igen man helt tydeligt afsender. Og hvis folk synes, det er odiøst, eller øh, forfærdigt, eller ikke har lyst til det, så kan man jo simpelthen bare lade være med at lytte til det. Det er, der, det er der vel ikke nogen tvivl om, at man kan, men problemet er vel et eller andet sted, at i forhold til lige præcis Liberal Alliance, så er I for det første et parti, der som du selv sagde, modstander af partistøtte, og for det andet, så har I jo så skåret ned på Public service giganter for netop at give mere plads til det frie marked. Nu går I så ind på det, det private marked for medieudbud for partistøtte, og dybest set, så kan man sige, begynder at konkurrere med medier, der faktisk laver deres eget indhold. Og det er der altså, måske ja. nogen, der vil der vi falde menerbar en, en smule hyggelig jo, jo, men altså, jeg kører også på motorveje, som et parti måske på et tidspunkt har stemt imod. Øh, vi går som sagt ind for, at man skal aflevere, slået afviklet partistøtten. Men så længe den er der, så bruger vi den selvfølgelig. Og for det tredje, så vil jeg sige, at jeg har ikke mødt nogen medier, men det er måske, fordi jeg ikke har det fulde overblik, fordi der er så mange medier efterhånden. Jeg har ikke mødt nogen medier, som har lavet samtaler af den her karakter, jeg kører. Øh, Hvis der var det, jamen, så var der måske ikke brug for, at man lavede den. Men øh, vi har synes, at der var behov for det her. Og vi har jo kunnet se, at der er rigtig, rigtig mange, der har lyttet til det. Og det synes jeg sådan set, det er jo ikke en partipolitisk diskussion, som finder sted i de her podcasts. Det er faktisk en, en samtale, netop en samtale imellem to mennesker, som har noget på hjertet. Men, men, men er der ikke mange, jeg kunne da, jeg kunne da umiddelbart komme, komme i tanke om Libot på, på TV2 News, øh, ring til regeringen på P1 og et utal andre forskellige, sådan relativt højt profileret øh, søndag med Clement, eller øh, vi ses hos Clement hver søndag, hvor man har lang tid til en samtale med en politiker. Det er der noget, der findes i mediebilledet i forvejen? Jo, jo, men øh, måske med forskellige indfaldsvinkler og forskellige journalistiske tilgange til det. Jeg synes, det er fint. Men lige på, at klemmer en, øh, en journalist, som jeg har stor respekt for. Men han har jo fx været udsat for, at to politikere, øh, nemlig Uffe Elbæk og Mette Frederiksen, simpelthen har været så rasende, at de nærmest har forladt hans program, fordi de synes, at de følte sig i den grad udfordret på ikke at kunne få lov til at tale ud. Det er en del af den almindelige mediedebatte, den almindelige øh, kritik af politikere, men også mediekritik, at vi som politikere selvfølgelig skal stille op, men at vi jo også har nogle holdninger til, hvad det er for nogle medier, og at vi en gang imellem, og nu får jeg sikkert en helt masse melding om, at jeg skal bare tage en podekiks, faktisk oplever, at vi ikke har en reel mulighed for faktisk at give udtryk for det, vi mener. Bok, lidt tidligere på dagen ringede jeg til en, en spiller på, på det private mediemarked, nemlig chefredaktøren på øh, Altinget, Jakob Nielsen. Og han er på mange måder fuld af lovord øh, over for jeres projekt, og netop derfor øh, kritiserer han det. Prøv lige at høre, hvad Jacob Nielsen sagde til også, at tale med ham det tidligere på dagen. Jacob Nielsen, chefredaktør for Altinget. Hvad siger du til den nye podcast fra Liberal Alliance? Ja, først og fremmest vil jeg sige, at den jo er glimrende, ud fra en journalistisk faglig vurdering. Det er en god podcast, de har en dygtig vært på, det er et godt håndværk. Og det er jo også derfor, jeg er lidt skeptisk over for den, fordi jeg synes, det er paradoxalt, at, at partierne i en tid, hvor de skal ned på den offentlige mediestøtte til uafhængige medier, så samtidig bruger deres egen mediestøtte på at oprette noget, der jo i mistænkelig grad skal forestille at være uafhængige medier, men som ikke er det. Det synes jeg er ret paradoxalt. Men, men Jacob Nielsen, det er vel teknisk set ikke mediestøtte, som denne podcast får. Det er vel partistøtten, der bliver brugt til at lave podcast for. Ja, det kan man sige, men man må, hvis man ser på, hvad den bliver brugt til i det her tilfælde, så er det jo så bliver det jo til en slags mediestøtte i hvert fald. Men det er jo ikke for at indlede et, et, et ordslagsmål om, hvad det er for nogle penge, men det er jo i hvert fald et faktum, at partierne har, har øget Øh, de tilskud, som de bevilger sig selv hvert år, og det kan der være alle mulige gode grunde til, når de holder festtaler om det, så bruger de som regel sådan nogle grund, som med, at de skal have bedre adgang til ekspertbistand til at kunne forberede deres lovforslag og til at være inde i sagerne. Men det vi ser i realiteten, det er, at det i høj grad bliver brugt til markedsbøring. Det har jeg sådan set ikke noget imod så længe partierne på en eller anden måde er stillet lige, men altså som her også bliver brugt til at lave noget, som jo er en slags konkurrence til de frie medier. Det må man sige, fordi at vi jo konkurrerer om brugernes tid, og i den halve eller hele time, hvor brugerne hører Liberal Alliances udmærkede podcast, jamen der hører de så ikke 24, 7 eller Læser altinget eller berlinske, eller hvad de jo Men, finde men på. tror du ikke, at lytterne udmærket kan sondre mellem et, et partsindlæg, som jeg vil tillade mig at betragte Liberal Alliances podcast, som, mm. og så i et, et, et uafhængigt medie som altinget, eller 24-7, no. eller, eller hvad der nu måtte være. Jeg tror du, det er godt, at no. lytterne kan sondre? No. Jo, det tror jeg godt, de kan. og Det er heller ikke min. min det, er, det, er ikke, det er ikke min største indvending, at, at det er falsk markedsføring, eller at de, at, at, at de lægger skjult på, det liberale alliance er jo helt åbne om, at det er dem, der laver det her. Så det er ikke min bekymring. Det er det der med, at man laver noget, som har, hvad skal man sige, almindelig uafhængig mediekvalitet. Det er jo en, en professionel studieværd. Det er gæster udefra. Det er ikke bare et program, hvor liberale Alliances politikere sidder og giver deres holdning til kende. Og på den måde synes jeg, det er anderledes end for eksempel Lars Lykkes facebook Facebookside eller nogle af de andre, hvad skal man sige, medier, som vi, som vi har. Altså, fordi, som jeg forstår dig, at propaganda er forklædt som journalistik. Ja, og, og, og jeg vil ikke engang kalde det propaganda. Det er slet ikke det, der er mit ærende her. De har lov til at lave propaganda i mine øjne, men jeg synes, det er ærgerligt, hvis, de, hvis, hvis, hvis partierne begynder at blive konkurrenter til de frie medier på at lave kvalitetsindhold med spændende interviews. Og altså, hvor går grænsen? Altså, kunne partierne også lave... Øh lave daglige radioaviser, eller hvad med professionelle journalister, der så lavede en liberal alliance radioavis, eller hvad. Er, er det også okay inden for ventigstøtten? Det synes jeg personligt er problematisk. Men, men hvorfor er det egentlig anderledes end, end den partipresse, der jo har været, været i Danmark i, i mange år? Måske i lidt mindre grad nu, men tidligere var der. Ja, det er et meget godt spørgsmål. Men det er i hvert fald anderledes på den måde, at den gamle partipresse var ikke finansieret direkte af partierne, men viste en lojalitet til partierne, men der var, det var jo dengang, hvor der var penge i at lave medier, så det var jo sådan set pressen dengang, partiaviserne, den socialdemokratiske avis, eller Venstreavisen, eller hvad det nu var, der tjente penge, og som så øh, lavede sit medie ud fra et eller andet partiudgangspunkt. Her er, er fødekæden jo ligesom vendt om, hvor pengene kommer fra partiet til at starte med. Og dermed fra skatteyderne, hvad de jo ikke gjorde direkte i gamle dage. Ja, Mette Bock, øh, ifølge Jacob Nielsen, her, er der jo en slags unfair konkurrencer, og hvad bliver det næste, spørger en radiovis fra Liberale Alliances side? Det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at man begynder på det. Du kan jo sige, at... Alle politikere, de er jo blandt andet på Facebook og på Twitter og andre steder, hvor vi kommer med vores uh, nyheder, som vi synes er nyheder. Men igen vil jeg gerne understrege, altså gerne en afvikling af partistøtten fra vores side. Men punkt to, så er jeg synes et, uh, meget optaget af, at konkurrence også kan være med til at forbedre medieindholdet. Så, så jeg synes, at, at uh, hvis uh, Staffels-Jakob Nielsen fra Altingen, som i øvrigt får massiv mediestøtte, synes, at det her det er altså godt, at det uh, risikerer at udkonkurrere noget af uh, Altingens eget indhold så synes jeg da bare, at de skal tage konkurrencen op og lave noget, der er endnu bedre. Det vil da være min klare opfordring. Men anerkender kender du, at det er en i en konkurrent til altinget for eksempel? Overhovedet ikke. Altså, hvis det her det er nok til, at altinget føler sig virkelig konkurreret og truet på sin eksistens, så må jeg sige, så tror jeg nok, at altinget har noget at arbejde med. Og det er jo heller ikke det, der er her overhovedet, som jeg hørte. Jeg er enig med Jacob Nielsen og Altinget i, at den her partistøtte, det er der noget, man kan udfordre og diskutere, og vi synes som sagt, den skal afvikles. Men at et medie som Altinget, som i øvrigt selv får massivt støtte, skal føle sig troet at at partierne og i dette tilfælde Liberal Alliance laver et indhold som det her. Det må jeg sige, det, det vil jeg, hvis jeg var en øh, et øh, menneske med hår på brystet, så tror jeg jeg ville bruge det til at lave noget selv, som kunne gøre at man kunne tiltrække opmærksomheden bort fra det her som så åbenbart føles som en stor konkurrent. Så mange var ordene. Tusind tak fordi du vi medvirkede kulturminister Møttebok. Du lytter til Radio 24 /7. Lille Vermund er den nye pigeklassen i dansk politik. Hvor det i 2011 var Liberal Alliance, og i 2015 er Alternativet, så er nye borgerlige ved det kommende valg det parti, der i hvert fald påstår at stå for en ny og anden tilgang til politik. Og til med ser det ud til, at partiet klarer spæregrænsen, og måske ligefrem kan blive tunge på vægtskolen. Spørgsmålet er så bare, om det skyldes, at medierne har bruget partiet frem med urimelig meget opmærksomhed, eller om der er blot er tale om en færre journalistisk vurdering af, at partiet jo kan gå hen og få indflydelse, og derfor rimeligvis bør dækkes af medierne. Til at diskutere det emne har vi fået besøg af to journalister og debatører. Det er dig, Søren Vilmos fra Weekendavisen og David Træs fra, fra mange steder hen, havde han sagt. Øh, lad mig starte med at stille jer begge to det, det samme spørgsmål. For nye borgerlige for meget taletid i danske medier. Søren mus. Øhm, det mener jeg ikke umiddelbart, det gør. Altså, det, ved jeg det ved ikke, det for et parameter, man skal måle op imod. Men øhm, nej, med umiddelbart svar det nej. Det er jeg kommer i den grad ind på, hvor man kigger hen, men i visse medier får det en massiv og voldsom øh, overeksponering. Hvorfor? Fordi at, øh, vi har stadigvæk at gøre med et parti, øh, der har brug for alt den reklame, den kan få. Og, og der vil jeg sige, at øh, flere dagblade i særdeles øh, dagbladet BT er simpelthen villige til og sætte ja. hvad som helst øh, i avisen om dem, og det hjælper dem til at få øh, mere vind i sig. Så selvfølgelig er det en fordel for Pernille Værmund og Nye Borgerlige, at der står medier parat til at, at, at dække hver et lille pip. De Jamen, det ikke, hvis man nu ikke vil Pernille Wermund og Nye Borgerlige, det godt, er det er mm -hmm. så ikke bare at sige, det er bare ærgerligt, at det, skø, at det giver en, en, en fordel, fordi ud fra et sådan journalistisk relevanskriterium, det mm -hmm. er det træs, så det er det nok at se på et parti, der står, som vi var inde på i indledningen, som står til at komme ind, og som til overflod kan... kan blive fuldstændig afgørende for, hvad det er for en politik, der skal føres efter valget. Jamen selvfølgelig skal man dække det. Man skal bare huske på, at fra det øjeblik, derfor halvanden to år siden, hvor, hvor Nye Borgerlige begynder at melde sig på banen, der havde de jo ikke nogen opbakning. Den opbakning får de jo blandt andet ved ikke bare massiv, men massiv venlig omtale, altså ukritisk omtale. Bare lad Pernille Værmund få lov til at sige, hvor hun holder ferie, hen, hvor hun på ski, hen, hvem hun har bedt kæreste med, og så i øvrigt gentage de tre politiske budskaber, hun har, uden at der kommer nogen kritik af det. Det er jo en drøm for et politisk parti, og jeg tør love jer, at alle andre politiske partier på Christiansborg ville drømme om, at de hver eneste dag havde den mulighed, at de kunne lade medierne tilflyde en, endnu en positiv historie om deres politik og deres personlighed. Søren Vilmos, hvis man nu ser på, at altså sammenligner Ny Borgerlig med de to andre partier, vi har nævnt her, Liberal Alliance, som jo også var før, det var Ny Alliance, og også Alternativet, så er der altså tale om partier, der faktisk havde repræsentation i Folketinget på det her tidspunkt, som på en eller anden måde havde en lidt andre, anderledes platform med Ny Borgerlig, der kommer fuldstændig udefra. Kan man ikke sige, at, at set i det lys, jamen, så er det måske en anden type mediedækning, som det her trods alt endnu urepræsenterede parti har fået i pressen. Jo, måske. Jeg ved, ikke. jeg ved ikke, hvorfor det skulle være et specielt kriterium, at øh, dem, der grundlægger partierne, sidder i Folketinget, når de gør det. Er det sådan et særligt? Så, så, så skal man dække det 20 procent mere, end hvis de ikke er i Folketinget. Jeg ved ikke. Jeg har ikke selv lært det kriterium øh, nu, nu, altså, noget tid, hvor jeg har praktiseret på journalistik, at øh, der gælder sådan en regel. sådan altså... det gør der jo i den udstrækning, at for eksempel dækker hverken Weekendavisen eller andre medier ret tæt Kristendemokraterne. Men... Og det skyldes jo langt hen ad vejen, at de ikke sidder i Folketinget, at de ligger på en repræsentation og sådan på 0,5-1,0 procent. Og der har vi en normal forståelse af, at de har altså ikke rigtig noget folkeligt mandat bag sig, så dem behøver vi ikke. Og det er ikke så meget. Jamen hør du er... her, at det ja. du siger, at danske medier burde have givet Stig Grenov, og hvis nogen skulle være i tvivl, så er det lederne af Kristendemokraterne, ja. skulle have givet ham lige så meget opmærksomhed som Pandelberg. Er det det, du i ja, fuld alvor siger? Jeg siger, at hvis Stig Grenav, og kristendemokraterne havde fået så mange øh, spaldemillimeter, så meget radiotid, så meget tv-tid som nye borgerlige, så havde de også har haft en meget større chance for at løfte sig fra det der 0,5 til 1,0 de ligger på i dag. De har sendt fordyden ikke noget heppekor bag sig. De er nødt til at løfte det hele selv. De har ikke sådan visse udvalgte medier, som de bare kan komme igennem med og fortælle den Jamen, samme fortæller du, fortæller du mig, at i det øjeblik, man melder sig under fanerne, som har fået til pres mange underskrifter til at stille op, så har medierne været så gode at omtale, uden at skille til, hvilken relevans det parti har, hvilken betydning det nej, nej, får. Min, min pointe her er jo netop, at man har forskellige Øh, kriterier her for, hvem man, hvem man dækker. Man er mere fascineret af nye borgerlige end af øh, Kristendemokraterne, selvom de i mange valg har været nogenlunde tæt på at kunne komme ind og derfor kunne have spillet en afgørende rolle, også ved en regeringsforhandling. Søren Vilmus, er det medierne, der er skyld i, at Kristendemokraterne ligger meget lavt, mens nye borgerlige ligger meget højt? Altså, man kan sige lidt det hønne eller ægget. Altså, jeg ved ikke, um, det kan, altså det er jo svært at sige, men jeg kan i hvert fald, når vi så tilbage til dengang, at nye borgerlige blev dannet og kom frem, så havde de faktisk allerede ret tidligt sådan, øh, ret mange, der viste interesse i dem i vælgerkorpset. Så derfor havde det også, hvor det jo noget, man dækkede journalistisk, fordi pludselig for første gang, nogensinde har vi et, et, et, et parti til højre for Dansk Folkeparti, der ser ud til at komme ind øh, i Folketinget. Altså et nyt parti til højre for det, vi for, øh, før opfattede som det yderste højre for i Folketinget, det er jo åbenlyst en interessant journalistisk historie. Og så bliver det selvfølgelig dækket, og, øh, og ja, altså det, som David Træs siger, Altså er enten skal vi have sådan en matematisk algoritme, der siger, at man skal have så og så mange timers mediedækning, øh, hvis du er uden for Folketinget og et eller andet, under det komplicerede system, eller så er det egentlig bare, det jeg hører David sige, det er, at han ikke er politisk enig med nye borgerlige, og derfor har han et problem med... At, øh, at de står godt i meningsmålingerne, og at de får medier. Er det virkelig er det, virkelig der, vi er, altså, du, det her, det, du er aldrig blevet mistænkt for at være specielt borgerlig, og, og her mm. der er der et borgerligt parti et, et, et parti, som ligger langt væk fra mm. dine holdninger på uddelingepolitikken, som får pæn øh, medieomtaler, og det er det, du ikke kan lide, og så dækker du det ind under en eller anden principiel anfægtelse. Nej, det ville være snedet, hvis det var det, der lå i det. Men nej, det der ligger i det, det var her, din en rent journalistisk redaktionel diskussion. Hvor meget plads skal forskellige partier, der endnu ikke er valgt ind i Folketinget, egentlig have i en dækning? Det er også, der starter med at sige, der faktisk også, når så det er sagt, så burde vi også i vores dækning, det kan så måske mere være min holdning, der kommer ind her, være meget mere kritisk over for det, Pernille Værmund går og siger, øh, da det jo er voldsomt på en skala, som vi ikke har set øh, før i dansk politik. Men, men, altså, man kan men, sige, ja, at der, altså, Pernille Værmund får nogenlunde den samme omtale, som Uffe Elbæk fik i samme periode inden forrige mm. valg, da hans parti var det nye, der ikke var kommet ind i Folketinget endnu. Øhm, så altså, man kan sige, at omtalen er den samme, og dengang der øh, blev... Journalister er også kritiseret for ikke at være kritiske nok overfor mm. ham. Men det er sjovt nok husker jeg, at ikke jeg ikke kommer og sige, at det var mediernes skyld, at UFLB ikke stod til at komme ind. Og jeg tror at kun, det er sådan en kritik, man ligesom kommer med, når man er meget politisk uenig med et parti. Altså, det, det giver kun mening for mig, din kritik, hvis du mener, at journalister skal have en anden politisk dagsorden, hvor der er nogle partier, som vi ikke skal give lige så meget opmærksomhed som andre, fordi at vi dermed har et eller andet medansvar for en politisk udvikling, som vi åbenbart ikke skal være medansvarlige for os som journalister. Jamen egentlig, Søren siger jo bare, at du og alle andre stort set har jo foretaget et valg, og det er, at kristendemokraterne er ligegyldige, hvorimod vi synes, at, at nye borgerlige er spændende. og Men derfor så, mig, hvorfor omtaler at kristendemokraterne hele... ikke er ligegyldige? Jamen, de er da ikke ligeggyldige, hvis de har en opbakning på 0,5-1%. Hvis de fik en opbakning, hvor der hele tiden var en artikel om, hvorfor de ikke fremover det er Det jeg siger, at 0,5-1,0% cirka i meningsmålingerne, det er da nok til, at man normalt vil sige, lad os da bare en gang imellem dække, hvad kristendemokraterne de siger. Altså, de bliver også dækket en gang imellem. Åh, oh, men meget lidt i forhold til. Jeg vil så lige til, ja. sige, at kristendemokraterne, det er old news. Du har selv sagt, de har været inde og ude af Folketinget gennem mange år. Altså, Nydborgerlig er en ny, et nyt parti. Det er bare en bedre historie, og det er til højre for dansk Folkeparti. Mm -hmm. Altså, alt. Alt klikker bare af på, hvornår noget er en mere interessant historie, end om øh, nogen, der i øvrigt ikke så godt kan lide abort fra gamle dage, måske har en minimal chance for at komme tilbage i Folketinget. Men altså, hvad, siger du, hvad siger du, Vilmos, til, til David Trasses øh, anklage om, at der også den dækning så har, været, det har været for meget, det har vi talt om, men det har også været en forkerte dækning. Altså meget fokus og også venlig fokus på Pernille Vermund som person, øh, ikke politiske ting, som, er, som der er blevet fokuseret på. Hvad forstår du den kritik? Jamen altså, jeg synes godt sagtens, at man kan kritisere enkelte journalister eller enkelte øh, historier for at have været for, altså, for ukritiske eller for rosende i deres portrætter. Det, det vil jeg slet ikke afvise. Altså, øhm, altså, altså, men det, det, det er mere den der generelle anklage mod hele journalistkorpset og hele mediebilledet, som jeg anser for at være altså, alt for upræcis, alt for flusk og underlig. Altså, så hellere at være præcis, så kritiserer Andreas Karker for BT for at have lavet en meget, meget ukritisk bog, hvis det er det, du mener. Det, det kan sikkert være en færre kritik. Jeg har ikke læst bogen, men jeg udelukker ikke, at det er en, en færre kritik. Mm -hmm. Træs. Jamen... Jeg tror, jeg sagde før, at der var enkelte medier, der har været usædvanligt venlige ved Panita og og har været med til at løfte hende, og der tænker jeg selvfølgelig blandt andet på BT, hvor det er som om, at hun, hun kan komme på forsiden, når hun har lyst til enten med historier, der handler om politiske udspil, som altid er det samme, eller med historier om, som jeg sagde før, hvor hun holdt sin vinterferie hende, eller hvem hun er blevet forlovet med, eller ikke forlået med, eller de er fundet sammen igen. Altså, der er en, en, en historie om hende, der hele tiden kører på en meget, meget med. Men er det ikke helt reelt at, at gå ind og k at man faktisk går ind og dækker det her delvist også som celebrity-stof, fordi der er tale om en, synes mange, smuk partiformand, som mm. faktisk er kæreste med en prominent forfatter og finansmand. Det er godt tablyet stof. M må jeg må lige skyde ind her og sige, at øh, noget af det, der BT er blevet kritiseret for, det var blandt andet, de bragte om, at, øh, at Lars Tvede og Pernille Vermund, hvis nok skulle giftes, og det mente folk, at her vi, her ser vi, nu går vi BT, de øh, fremhæver Pernille Vermunds privatliv igen, og dermed promoverer hende. Men så lavede jeg lige en søgning på BT's hjemmeside, så fandt jeg ud af, at der var øhm, præcis den samme der da Johanne Schmidt Nielsen var gravid. Altså der var, eller også for hun giftes, der var i hvert fald nej, faktisk af en anden, også kønt kvinde, bare på den modsatte fløj af dansk politik. Oh. Så jeg tror måske ikke nødvendigvis, det handler om, Altså, og hvis jeg lige må tilføje, at BT lavede forside på, at øh, Mette Frederiksen skulle giftes med, med, det kom frem ved Socialdemokraternes øh, kongres, og, og, og der var det BT's vinkling. Der kan du kritisere en generel udvikling for at lægge vægt på jo, jo, jo, sine privatlivs detaljer. Men, men, men nu mener jeg om altså, min, min hovedpoende, Søren. Både Johannes Midt Nielsen og Mette Frederiksen repræsenterer dog allerede et stort folkeligt mandat. Men igen, komme kommer den der algoritme. Der er Den er meget god. Jamen, den giver ingen mening. Hvor kommer den fra? Hvem har besluttet den? Hvorfor altså, dækker du statsministeren mere end en, en, en har en, du lært den på journalisterskolen? Ja, det er at, at, at der har du lært algoritmer? Det er ikke en Altså er jo, nu, nu er du meget nydkær, men selvfølgelig har jeg en fornemmelse er det, af lært, jeg har da lært øh, utrolig meget så Nu kan komme ind på én detalje her. Den detalje er det? der er vigtig, det er at sige, at de partier der har mest magt, dem dækker man mere end dem der har mindre undskyld magt. Mig, men så de partier er som er i opposition, små partier har jo ingen magt. Nej, derfor dækker man dem også typisk mindre end andre. Men har har så en parti der kan blive ja. tunge på på ja, i forhold til de en kommende ja. parti ved regeringsdannelse. Det der så mange partier der kan. Det kan alternativet også. Det kan et danske folkeparti måske også. Det er så mange partier der kan, så går man ind relevant og kigger på ja, det. David, jeg, siger jeg, jeg, siger på, jeg siger jo ikke, at vi ikke skal dække Pernille Værmund. Jeg siger, at vi skal passe på med at dække hende ukritisk og for meget for venligt, øh, igen og igen og igen. Det er nok, du nævner alternativet et lille parti, som er i opposition, og dermed mm. ikke har nogen magt. Jeg var faktisk ind og tjekke i dag, hvor meget omtale Uffe Elbæk mm. har fået i år. Og han har ja. faktisk fået dobbelt så meget omtale som Pernille Værmund. Er, ja. det, er algoritmen så i orden? Ja. Ja, men altså, du kan også godt sige, at der er nok en grund til, at Alternativet har fået rigtig meget mange år, som ikke har været positive, som din næppe ville være glad for. Det er en relevant dækning, der har været af deres store og voldsomme sager. Undskyld, men jeg husker på... også, at du har omtalt øh, nyborgerlige som fascister i den danske presse. Så ja. er det er noget af de omtaler, der dukker op, når jeg søger på en ja. om uh, Pernille Vermouth. Det er blandt andet dig, der kalder dem for fascister. Ja, det har jeg også gjort mange gange. Er det så ikke nogen? Altså, er synspunkterne så ikke repræsenteret i medierne? Altså du kalder dem fascister et sted, og så andre steder kan man læse, at hun skal giftes. Og... Godt, det, det, det, hvis du sidder og kigger hen over hele billedet på den måde, kan du sige det på den måde. Når jeg har gjort det der, Søren, så er der jo den grund til det, at jeg synes, det er relevant at kigge meget kritisk på de udtalelser, hun kommer med, af den konkrete politik, hun står for. Så er du også politisk uenig. Det var jo det du benægtede fra starten at det nej, var nej, det der støtte jeg, jeg bestemte jeg sagde ikke. Ej, jeg jeg nøj ikke Nå, nej. Træs at nej, nej, nej. det skulle nej, nej, nej. Han mener jo at altså nej Søren, Søren. Du siger det er jo, at vi skal være politisk freds som du måske har lagt mærke til og forsvaret retten til at kristendemokraterne skulle dækkes mere. Og med endnu en gentagelse af en skamredet medieklisjé så kan jeg jo sige i bliver nok næppe enige om dette spørgsmål Søren Willemos fra weekendavisen og David Træs fra ja både alt i Radio 24/7 og mulige andre steder. Tak fordi I kom. Du lytter til Radio 24-7. skrev informationsdebat- og kronikredaktør et indlæg på Facebook. Kalder alle kvinder med noget på hjerte. Vi begyndt at føre systematisk statistik over vores kønsfordeling fordeling af kilder på dagbladet Information. Tallene for debatredaktionen ser virkelig ikke gode ud. 68,2 procent af alle debatindlæg og kronikker i oktober er skrevet af mænd. Au, au, au. Jeg er sikker på, at der er oversete problemer, perspektiver og løsninger derude, som ikke kommer til overflade, når kvinderne holder sig tilbage i den offentlige debat. Det vil jeg gerne gøre noget ved. Så derfor, alle jer kloge, indineret og idérige kvinder derude, skriv, skriv, skriv til debat Og så parentes, ja ja, alle jer kloge og indineret og idérige mennesker med andre køn er selvfølgelig også stadig velkomne, Smiley. Og kronik og debatredaktøren på Information har også et navn. Det er nemlig Gry Inger Reiter, og hun er her i studiet. Velkommen til... Tak skal du have. Øh, lad starte med at og, og stille det, det vel i virkeligheden centrale spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at få flere kvindelige øh, debatskreventer? Ja, altså man kan sige, det, jeg vil egentlig gerne starte med at sige, at for mig, så den debat, vi kommer til at have nu og de næste 10 minutters tid, det, det bliver meget med det forbehold, at det bliver generaliserende. Fordi hvis vi taler om, øh, om kvinder og mænd som to øh, sådan binære kategorier, øh, som er på en helt bestemt måde, øh, så bliver det jo bare generaliserende. Så det vil jeg bare gerne Sige undskyld til alle kvinder og mænd, der lytter med derude, og tænker, at de ikke kan genkende sig selv i det, der kommer Den til at ske. Den disclaimer er hermed afsendt. Ja, ja. Men når det så er sagt, så, så øh, er det jo sådan, at når mænd dominerer debatten, så er der dels nogle emner, der kommer til at fylde mest, men der er også nogle særlige perspektiver, der kommer til at fylde mest. Og det er også derfor, jeg skriver det der med. Jeg tror faktisk, der er en masse oversete løsninger og problemer derude, som vi ikke hører om, når kvinderne ikke er repræsenteret. Og hvis man kigger på sådan hvad vi ved om, hvordan virksomheder bliver effektive og gode til at få idéer, så er det jo, når man har mange folk i teams. Altså, at når man både har forskellige aldre, og man har forskellige køn og så videre repræsenteret, så er folk faktisk bedre til at få gode idéer sammen og udvikle nye løsninger. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at der ikke kun sidder øh, mænd i 50'erne og 60'erne og, og skriver i den offentlige debat og bliver hørt i den offentlige debat, for så tror jeg ikke, vi bliver lige så meget klogere, som vi kunne blive, hvis der var alle mulige forskellige mennesker, som, som blev hørt. Og derfor så kan man også sige, for mig er repræsentation i forhold til den offentlige debat er relevant i forhold til både øh, uddannelse, øh, geografi, køn, øh, holdninger selvfølgelig også. Så det er det hele i virkeligheden. Ikke? Altså jeg synes jo, at en af mine vigtigste opgaver er at sikre variation, så vi ikke altid hører fra de samme mennesker, der mener det samme og Så, videre, ikke? så jeg tror, at vi bliver klogere af det. Men hvis vi skal prøve at konkretisere lidt, hvad, hvad er det for nogle, nogle løsninger og perspektiver, som du tænker, at, at deres særlige kvinder kan bidrage med? Jamen, man kan sige, at øhm, nogle af de områder, som er, faktisk så har det jo været sådan på mange dagblade tidligere, at hele børne og, øh, børneområdet var slet ikke noget, man gad rigtig skrive om, og det var sådan noget af de der kvinder, der gik derhjemme, det kunne de øh, tage sig af. Men nu har vi jo sådan en, en stor debat, der handler om um, de her 0-6 års område, der er det faktisk, det former rigtig meget i forhold til, hvordan de her mennesker bliver livsstuelige senere hen i deres liv, og, så videre. og der tror jeg helt klart, at at kvinderne har været med til at løfte den debat, sådan så at man generelt tænker, okay, det er faktisk relevant at se på, at vi ikke bare opbevarer vores børn, så folk kan gå på arbejde, men også, at vi ser på, hvordan kan vi øh, give så optimalt en, en øh, tid, i institution for de her børn. og det er jo som... Jeg er helt sikker på at det ikke er det du vil, men, men kommer du ikke lidt ufrivilligt til at stigmatisere kvinderne der, altså ved, ved at sige, jamen hører her, det er sådan nogen der skriver om hvordan de 0 til 6 årige har det, og så kan mændene tage sig af økonomi og udenrigspolitik. Og, og det er også derfor at det var vigtigt for mig at starte med den disclaimer, fordi det bliver jo meget karikeret, men det er jo sådan at hvis man ser på hvem bliver uddannet fra pædagogseminaret, og hvem, hvad er kønsfordelingen af de færdiguddannede pædagoger, så er det jo flest kvinder, og dermed så er der jo altså allervæs kvinder, som ved en masse om hvad er godt for de her 0-6-årige. Så derfor er det jo naturligt nok, at de især præger den debat, kan man sige. Og det er jo det samme i forhold til økonomer. Der er masser af kvindelige økonomer derude, men der er stadig en vis overvægt, i hvert fald hvis du kommer op i ligesom sværvægterklassen af mænd, og derfor er der også flere mandlige økonomer, der udtaler sig. Så, så man kan sige, det der med, at der er nogle emner, hvor at, at der især er kvindelige debattører, der dominerer, og nogle emner, hvor der især er mandlige debattører, der dominerer, det tror jeg ikke, at vi. Øhm, det er jo ikke bare noget, jeg lige kan lave om på på min lille vis, fordi det er jo sådan strukturelt ude i samfundet, at der er den forskel, og det kan jeg jo ikke bare sådan få til at forsvinde. har her i Q&A haft besøg af den ansvarlige for, for deadline på der 2 mm. og de, de, de gør jo det, at de siger, at altså selv når det, og i forhold til de tunge emner, mm. så, så, så vælger vi aktivt efter, at der kommer kvindelige eksperter mm. ind. Er det sådan noget, mm. du også går efter? Jeg synes stadig, at det er indholdet af, af, af indlægget, der skal bære det. Altså, så man kan sige, har jeg, og det er jo en meget tingssituation, for sådan er det sjældent, men lad os sige, at jeg har jeg vil gerne have et eller, andet, et eller andet bestemt emne. Det kunne være øh, finanssektoren, et eller andet, ikke? Når jeg vil gerne have et, emne, et indlæg, der handler om finanssektoren, så har jeg to indlæg, som har den samme vinkel, øh, altså, den har den samme kritik, de samme løsninger. De er skrevet lige godt. Det ene er skrevet en kvinde, det andet er skrevet en mand. Så vil jeg kvinden. Men det er og et netop et tænkt eksempel, fordi der er ikke er noget, det, fordi, der er helt præcis, ens. Præcis, fordi, og for det meste vil jeg sidde i den situation, at det ene indlæg bare er mere relevant, mere originalt, mere idérigt, mere løfterigt, og derfor så vælger jeg det, uanset hvad kønnet på den afsender er. Så derfor for mig så, og det har nemlig også været en diskussion, som jeg har haft med folk de sidste par dage, altså hvordan skal man så få flere kvinder i avisen? Og jeg kan ikke se andet end, at der er nødt til også at være flere kvinder, som skriver ind, fordi det er allerede sådan, at, der, altså, at nu har jeg cirka 30 procent i oktober, som er som kvindelige skribenter, men hvis man kigger på, hvad jeg har fået ind af døren, så er det endnu værre, kan man sige. Altså der er endnu færre... At, ja. Øh, ja, jeg ved, jeg ved at Dividitis, som, som nu er, hun er skiftet til anden job, mm, Hun er, hun er mm. øh, en af, af en del debatredaktører over på Politiken, ja. så hun havde præcis samme problem som dig. Men det jeg måske så mm. sidder og tænker lidt på, det er, det er jo i forvejen uanset, den lille, det er jo en lille bitte af gruppe af mennesker, der faktisk sidder og blander sig i den offentlige debat om medierne, uanset kønnet. Og så er der sådan en lille skævhed i forhold til det ene køn. Altså er det i virkeligheden ikke et spørgsmål om, vi har en ekstremt elitær gruppe, kan man vel godt kalde, som blander sig i samfundsdebatten og har så en intern skævhed. Men der er jo en generelt meget større skævhed i det overordnede billede i forvejen. Ja, og vil du være glad for, at du siger det? Fordi det er jo faktisk vigtigere for mig næsten, at vi får en større variation i, hvem der skriver Og Derfor så bruger jeg også meget mere tid og meget mere tålmodig i forhold til nogle kilder, som ikke er medievante. Altså, jeg har alle mulige forskellige mennesker, der skriver i min vis, og jeg vil også til hver en tid hellere høre fra en, som vi ikke i forvejen kender, en af the usual suspects. Men vil den... I, I virkeligheden også hellere høre fra en, der rent faktisk har noget på hjertet, end en ja. du har fortalt, skal have noget på ja. hjertet, bare fordi hun ja. er kvinde? Ikke? Jo, og det er nemlig også derfor, det, jeg synes ikke, at løsningen er, for det er der også nogen, der mener, at så må jeg bare gå ud og prikke en masse kvinder på skulderen, og så få dem til at skrive. Det synes jeg ikke er løsningen, fordi de er jo ikke relevante, bare fordi de er kvinder. Det skal være, fordi de virkelig har en sag, de går op i, og som de kan skrive på. Så derfor så synes jeg ikke, at. Debatten har godt af, at debatredaktører øh, totalt customiser, hvem der skal have lov til, for så bliver det jo også kun mit netværk, så bliver, det, øh, så bliver det ikke den frie debat, så bliver det min debat. Og det synes jeg egentlig ikke, det skal være. Jeg, jeg synes, at, at, at når det er dem, jeg får ind ad døren, der skal jeg virkelig være god til at se, okay, her er der faktisk noget, hvor at der er en, der virkelig er indigneret over noget, og det kan godt være, at de skriver som en brækket arm, men så må jeg ligesom hjælpe dem med det, for det er jo også det, der er godt redaktørarbejde. Gry Inger Reiter, debatredaktør på Information. Tak fordi du kom og gav dit perspektiv med. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde for QA i dag. Mit navn er Mikkel Andersson. Vi ved siden af mig sidder som altid, Henrik Kvortrup, og i teknikken sad Kasper Rigsgaard. Tak for i dag. Du lytter til Radio 24 -7.